Kemë nderin t'ju prezantojmë këtë material që është përgatitur në studion Zëri i Islamit me shpresë se do të ndikojë në ngritjen e vetëdijes fetare, moralit dhe nëse do Allah subhanahu wa taala utieth çka për përfitimin e klasës së tij. Rabbona Allah Rabbona Allah Rabbona Allah. A'udhu billahi minash shajtanir rajim bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتو اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلق وخليل ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلاه تسليما كثيرا كما تحب وترضى فلندعو الله سبحانه وتعالى i cili kryoj gjithësinë dhe regulloj, dhe kryoj gjithë trup, la në qilë që ta madhrojnë me madhrimin e tyre, në gjithë sferë të cilën lëndrojnë këto trupa që jelorë. E falendrojnë Allahun që në dha jetën, e falendrojnë Allahun që në dha shpirtin, e falendrojnë Allahun që në dha lumturin, e falendrojnë Allahun që në dha besimin, amanetin, Vetëmi Allah meritojnë që të adhërojmë edhe mos t'i bojmë shokë, për është i se për këtë që dhemi në ardhë në këtë botë. E falëndërojmë Allahun që në dërgoj të dërguar që të në mësojnë në fejen, të në nëzjerin nga besimi i kodë, në besimin e vërtet, nga rësire në dritë, nga brengat në lumëturi. E falëndërojmë Allahun që në dërgoj sidomos të dërguarin e ti, Muhammedin sallallahu alai usallim, i cili nëmësoj rrugën e vërtetë se si ashtë, i qojmë salavatët këti të dërguar i cili ishte mësu si Joni, babi Joni, familjes ti, shokve të ti edhe të gjitha ta të cilët e ndjeki në rrugën e ti tëri në ditër i që kimitë. Lezër dhe motra, shikuës të ndëruar, ju përshëndesë me përshëndetjen në islamës, salamu alikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahu në mënsoj që në këtë emisionë, të flasmi për një tem dhe veçante cila është shumë meritore që të flasim për ta e që titulohet si do ta zgjash jetën tënde me veprat të mira. A thë unjeriu në qovë se veprom në veprat mira i zgjatët jeta në realitet e në qovë se bën në veprat këqia i shkortohet jeta në realitet kur ka prej njerëzve të cilët jan shumë bëmirs mirë por nuk jetojnë gjatë. Kurse ka për njerëzve të cilët nuk janë bëmirs edhe nuk janë vepër mirë, mirë por jetojnë shumë gjatë. Mirë po na thonim se njeriu në çoftë jeton si njeriu i mirë. I nëstrrot Allahut, largohet nga veprat të cilët jua ka ndaluar Allahu. Mund dohet me i veprua të gjitha ato veprat të cilët Allahu e ka urdhëruar me i bo, ati do t'i do këtë një jetë e gjatë dhe një jetë e lumëtur edhe ka që mos për me të regu për jetën e ti edhe në qësë jetën shkurt. Kështu që vim për fundim se njeriu me veprat mira e bën që tjetë jetëa e ti e gjatë. Në shpesh her hasin në për njërës të cilët kanë qenë vepër mirë, kanë jetu një jetën e përdiqme, kanë jetu në ketë botë, edhe kanë lonë veprat mirët që të përmendën histori. Edhe përmendën edhe përmendën edhe në qovëse a i ka jetu një jetë shkurët. Ka shumë prej djetarve të mdhej që i na kur tjalezojmë me veprimtarin e ti, para se tjalezojmë se sa jetën ka jetu, na supozojmë edhe mendojmë se ki person ka jetu në bini qimë jetë. Mirë po kur të hasim edhe e shofëmi se jetë ati ka qenë 14 vjeqore, atër Ne med vërtet e kuptojmë se med vërtet kush i ka bo që ata të kanë një jetë të gjatë edhe të përmendën shumë edhe të zgjasi një jetën e tyre vepra të mirë. Po, për nga mirë i së lëdhanë në për shumë hadithë, në të regonë se ne e kemë jetën për para edhe e kemë kohën për para, këshu që ne duhet që të shfridzojmë në gjdo moment për arsije se... Përfët keqë, jemë tu jetu me një jetë që njerëzit nuk i logarisin ditët, nuk i logarisin vitët, orëtë dhe minutët nuk i bojnë malë. E hu përnë kohën që nuk e kujtojnë fjallën e për nga mirës sëllëllohu alëjusim që për nga mirës sëllëllohu alëjusim që për nga mirës sëllëllohu alëjusim këthonë, La të zalu qadëma abdin, jemë me lë qiyamëti hëtta ju sëlu anë arba nuk ka mundsi kont e një robit edhe një njeriu me lviz ditën e kiametit për mëshku në xhenet apo në ferr pa po u vet për katë dhëra jetën e tij ku e kaloi rinin e tij ku e harjoj pasurinë e tij sefitoj edhe kujt jandai ti edhe Vetët për diturien të cilën e ka marë Shka ka punu me të Atër në qovësin këtë hadit Me nga meri sallallahu alisen në e gjejmë Se i dërguar i Allahut Në thot se në ditën e gjikimin Në do të pyet me Për jetën kë e kina kalu Do të pyet me për kohën kë e kina kalu Atër na Si do të arsjetojmë kohën ton të cilën nuk e kina bo mal Edhe nuk e kina logarit Se nesër do të pyet me për këtë Atër valë për neve, atët e cilët nuk din si ta shvidzojnë jetën e ti edhe nuk din si ta zjasin jetën e ti me veprat mirët. Për nga mirë i sallalloha në isem ka thonë shvidzoj pës gjëra për pës gjëra. Thotë për nga mirë i sallalloha në isem rinin para pleqëris, smundjen para shërimit, jetën para vdekjes. Kohën e lirë për anë zonjës, pasurinë, për asë muboj i varfur. Për nga meri sallallahu a.s. në urdhronë na që ta shfridzojmë kohën e lirë për asë mu në zonë. Në urdhronë neve edhe në këshidonë që na ta shfridzojmë jetën për avdekis. Në urdhronë që na ta shfridzojmë më rininë për afleqëris. Dheri sa për nga meri sallallahu a.s. i ka adhonë në rëndësi kohës edhe jetës njëriutë, Ska të dishim se të Allahu dhëtë këtë një vlerë të madhe. Allahu vetë në surën e l'asrë, është beton kohën, pëse më është beton kohën? Me i të regu njerëzve, me i të regu njerëzve se koha o shumë e shrejtë. Koha të Allahu subhanu huatale o shumë e shrejtë. Një surë e ka zlëjtë Allahu edhe ka thonë pashë a kohën, me të vërtet njeri është në humbje, përvesa ata të cilëtë. E besojnë Allahun, punojnë veprat mira I këshilon njën i tjetrin për smiri Edhe i këshilon njën i tjetrin për durim A shbetu fillim ishtë në gëtsure për kohën Pse me i tregu njerëzve se Jeta jote më varët për kohës Rinija jote më varët për kohës Thëtë për nga mirë sëllëllon Koha e lirë Paranzanjës më varët për kohës Këshu që ti duhës që të shfridzojsh Që nesër për Allahus Përhan kështë arësie për kohën të cilën e shfridzon në këtë botë edhe të kështë argumente, para Allah subhanu muatala, për veprat të cilët i këtë bo që jeta jotet jetë e shfridzuar edhe jeta jotet jetë e zgjatur me veprat mirë. Prej veprat të cilët e zgjasin jetën e njeriut është në qovë se njeriut ndalon nga veprat e këqia, edhe urdhën për veprat mira, ndalohët vetë nga veprat e këshia, edhe fillon veprat mira në bu, do tjetuaj e gjatë, do tjetuaj e gjatë, edhe për nga mirë i se lëlloha, lëlloha, lëlloha, lëlloha ka thonë, lumë për atë personë, i cili i jepë zotë i jetë të gjatë, edhe është vepër mirë, thëtë mjerë për atë, të cilit Allahu, i jepë jetë të gjatë, e është vepër keqë, njeri u ngarkohet në qovës e jeton gjatë me veprat mira, edhe jetën e ti e zgjot. Kurse, në qovës e është njeri i keqë në ngarkohet me veprat këqia, edhe në qovës e Allahu jep jetë gjatë, atër ati jetëa i duket e gjatë me veprat këqia, mirë por na e kemë temën, si ta zgjasim jetën tonë me veprat mira. Për nga mirë, sallalloha, njësime ka përmenë se prej vepravet mira, që e shtonë jetën është, Njeri ju më afru me farefisnijen Më afru me farefisnijen Në që ose njeri ju afruhët me të afur mi të ti Shkon i viziton Spa ku, në që ose smun me i vizitu Jaqen një telefon Edhe jaqen një selam për mësë telefonit Po, për nga mirë sallallahu alisem që i transmiton ha Hadithet vërdeta për nga mirë sallallahu alisem Ka thonë Sëllatu rraham të zi i du fil omr Në qovë se njëri ju mundohë që ta lidhë farëfisnien me svejti Aja jështon njëtë Kështë që një njëri i cili E është i lidhën me farëfisnien Edhe është mirë me farëfisnien Edhe i viziton të afërmit Edhe i fton të afërmit Siguris sajtë do të ketë jetë më të lumëtur Do të ketë jetë më gjatë Do të ketë shpërblimet të Allahu Subhanahu Wa Taala Si që ka thonë për nga mirës sallallahu alaihu sallam Bullu arham u ale u bis selam, për shëndetni, të afërmit, për mes dikujt, ose, në qovë se është edhe vetëm me një selam të cilin e qënë. Elhamdullat, të nga ka qenë tradit, prej parve tonë, kur jënë andajt prej një një qetrit, ki në qu selam për të tjeret. Kja është prej bepërve të cilet nga kam su të vjetrit tonë, hoqëllart të vjetrit tonë, kështu që ata i kanë dit të gjira dhe i kanë dit vlerën për ata i kanë veprat që njeri ju du të letë gjallë që me këto ta bon jetën e ti të gjallë. Për nga mirë sallallahu aleyhi wasallem, ka që njeri ju mëj mirë që ka që njeri ju më moralën e ti. Njeri ju me moralë, es gjatë jetën e ti. Për nga mirë sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi wasallem, ka la vëdru moralën. Shaka thëmë për nga mirë sallallahu aleyhi wasallem. Sillatu rrahmë, wa husnu l'kholukë, Wa husnu lëgjeron Ja amërani Dijar Wa jazidani Fil a'mar Për nga meri sallalloha Më thotë me një hadith Që i përmenë në tri gjera Që jodë në shumë me vlerë njëtën e njëriut Që këto i andërtojnë në besimi njëriut Në zemrën e ti Po edhe jashtojnë në jetën e ti E dhe jabojnë gjatë me jetën njëriut Cëllë të jam këto tri gjana? Pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam thot: Nëse dikush e lidh farefisniën, lidhja e farefisniës me hijën e dalmë të afërmit e tu. Me pas një moral të përsosur, një moral të cilën Pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam e dëshirona, edhe Allahu e li për i besimtarit me pas një moral të përsosur. Wa husnul jiran, edhe me usjell mirë me fshiç i kiprët. Thët, këtojën të cilët janë dërtojnë shtëpinë e ti, ku janë dërtojnë e të shtëpi? Janë dërtojnë shtëpinë këtë botë, janë dërtojnë shtëpinë botë në ahiretit, po edhe janë dërtojnë shtëpinë e besimit në zebrën e ti. Thët, uaj e zi i deni i filë a amarë. Thët, edhe, janë dërtojnë një jetën e ti, janë dërtojnë një jetën e ti, këto të rgjënë. Atër pëse nga mështë t'i kushtoj më rëndësi këtë vëgjerëve të cilët për nga mirë i sallallahu a.s.m. i ka kushtoj më rëndësi. Për nga mirë i sallallahu a.s.m. për mirësjëdhjen e fqijut në tregon në për hadithë. Shok të për nga mirë i sallallahu a.s.m. në tregojnë. Këtë në shok të për nga mirë i sallallahu a.s.m. qishë transmitohet, një person ka shu të i dërguar i Allahut edhe i ka thunë, o i Ka thon si llumir me to. Këshilla e parë, si llumir me to. Edhe pse ai shqetson tije, si llumir ti me to. Ka shkuar si llumir me to derisa s'ka mëut me bajt. Ka ardh praposhtangut e i dërguar i Allahut. O i dërguar i Allahut, po si llumir me to, prapom shqetson, ka thon si llumir me to. Ka shkuar praposhtkthi, ka thon o i dërguar i Allahut, po më shqetson, ka thon si llumir me to. Prap ka shkuar dhe shkriti te i dërguar i Allahut, ka thon o i dërguar i Allahut po më shqecën kushie, ka thonë si lu mirë me të, ka thonë së po mujë me bajt mu, nuk po mujë me duru mu, ka thonë, për nga mirë i sallallahu alisallam, mirë i plashkat, edhe dilë në rrugë, ki e ndëgjojit e dërguarin, allot i murë plashkat edhe, dullë në rrugë, ka lu njerëzit, për shka ki dalë, më kushia, pra dal në filan, pri shpijës, ka thonë më shqecën kushie, për ata kum dalë në rrugë, d I shkoj lajmë i kushije se filani, për shka këteje ka dalë në rrungë. Shkoj një në gjithë, për kraj e dhe këtej në shtupin e vetë, dhe i thotë prej sotit më nuk të shqetsoj. Mirë për po shqicioni, qëfar vepre e mire, për nga mirë i sallalloha, lisim, edhe këti shokit për nga mirë i sallalloha, që ta këshilojnë kushijen, se si dohët më mirësjelë me kushijen, mirë për po edhe vetë për nga mirë i sallalloha, q Këshilloi kët djalin që sillet mirë me qushin edhe pse ka rzdis saher është anku, prapse prapë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka thon ther fëmijën ton që ta këshilloj mirë, por i ka thon sillo mirë, ka dashi ta lënë një shembull edhe një mësim për të gjithë muslimanët në ditën e ngjikimit kur ta ndëgjojnë kët shembull ti. Omer ibn Abdillahn, shoku i pejgamberit, nuk ka dashi kurkush të shqetëson pejgamberin. Nuk ka dashi kurkush Pejgamberi tjetë thot një fjalë, nuk ka dashkurkush që të shkon vakte pa vakt te Pejgamberi sallallahu alaihi dhe selam, edhe gjithmonë i ka këshillu shok. Ka thënë mos e shjeçoni Pejgamberin, mos e hëni nënt Pejgamberin sallallahu alaihi dhe selam, mos shkoni vakte pa vakt me shku edhe me shjeçu Pejgamberin sallallahu alaihi dhe selam për arsye se e ka dashht shpirtnish Pejgamberin sallallahu alaihi dhe selam. Dërisa një herë duke hi në derën e xhamisë e Umir radhiyallahu anhu, thot e pash të dërguarin duke bisedu me një person person i pa njohëshu. Edhe nuk dojsham e hi në gjami, pa hi për nga mëri. Edhe filloha me prit. Prit a një ko, prit a një ko, prit a një ko, dirisa mu lodhen kumët. Edhe thësh, kur shushki njeri, që qikat shumë për nga mëri nga lotë për mënë kumë, s'pojlen njerë me hi që të krije në mozit, masëndej të hunqët, masëna mozit, edhe të vese dhe të bisedoje me, merin, me mendu për nga mëri në këshu, dhe filloha Dheri sa për nga mellisallallahu alesem, duke me ndonë në kështu, e ndërpejti i biseden, edhe u afru. Tha, Omar, tha, a dite kush ishte qaj person? Thash, Allah edhe i dërguar edhin mas mirti. Tha, a i ishte Gjibrili? Gjibrili, ke bisedoj me t'ju i dërguar e lotë, po t'shkët lejmër? Tha, në kshiloj që i të mirësjel me me kushien, edhe t'ju të regoj se juve se si duhet mu mirësjel me kushien, dheri sa që shumë në kshiloj, përfqiu nëse si duhet më mirësiel, sa që në fundë dhe prisha me thonë, po thotë Allahu që edhe kushia duhet me të rëshigutje, mbëshkë me fmit me të marë hisën tokë, mbëshkë me hisën me fmit e tu me marë hisën pasuri. Qikëtore prita? Do bëdhën që shtafër me boni i dërguar i allaut, apo gjibrili, ka dërsh që të bon të afërt, edhe ka bo të afërt, Allahu sa që kanë dishu se edhe pingamiri së lëllohan i semë, po from çesh shumë kuqishin me ti derisa po thot se ai ka hisën ton mirë po nuk ma tha këto. Domethën kjo fjalë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam na tregon se si duhet njeriu me pas me hadit vlerën, vçiuet edhe sa është me vlerë më madhe që njeriu në qoftë mirsëllët me kuqishin. E, e kanë thënë ta në qoftë njeriu nuk mirsëllët me kuqishin. E kanë thënë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Edhe në dituar i Allahu një grup e dim çi falet natën edhe agjeron ditën edhe vepron kështu, e kështu, e kështu, i jep të varëfëve, edhe i mund të varëfëve. Mirë po, këshia i saj nuk është të ratë për e gjuhë saj. Për e gjuhës saj, fëqia i saj nuk është të ratë. Aja është gjësën këshineve. Shaka thonë vë nga Meri Selonali. Se. Fjallë dëbute dhe fjallë kleta, mirë po, ndërshkimi madhë poratë. Lënë këjë rëthija, nuk ka hajër Ajo është në zjarrin e xhehenemit. Ka thonë nuk ka haj pe saj. Ajo është në zjarr. Shiqoni. Ka fal namazin 5 heme ditë. Ka gjerrur Ramazanin jashtë aktimve. Ka fal edhe namasin natës. Edhe ka gjerrur jashtë Ramazanit agjërim vullnetar. Ka vepruar vepra të mira, i të Mirë po, ka ndihmuar të varfërit. Mir, po kuishin e Allah, malism, ka shetësu me fjalë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë ajo është në zjarrin nuk ka hypesai as namazi ti nuk ka vler as agjerimi për arsye se aja juën duhet më rut më shumë se sa që e bën ibadet te Allah subhanahu wa taala këto janë gjëra të cilot njeriu e bën që të jetojë gjatë a ka për vepra vetëse e bën që njeriu të jetojë gjatë po për vepra përve të cilët njeriu e bën që po. të bon jetojë gjatë shpërblimet më dhaja që njeriu jetën e vet mbrin është që njeriu ta ofë namasin me ko edhe me xhamat. Nëse një njeriu fillon që të ofë namasin me xhamat e bën një llogari. Pejgamberi sallallahu alajhi waslem ka thonë: "Ai njeriu i cili e ofron një namas me xhamat ka shpërblimin 27 herë më të madh se sa njeriu i cili i falet i vetëm në shtëpinë e tij." Kështu që një njeriu i cili i falet me xhamat e bën një llogari të lehtë. Një njeriu i falet dy vjet me xhamat kurse një njeri i falet 54 vjeti vetë më më shpjën e vetë, a i për dhe vjetë e ka arritë shpërblimin ati shohë falë 54 vjetë. A nuk është një vlerë e madhe? Por shdo besimtari i cili donë, ta dinë se qëfar vlere ka namazë me gjematë. Po së po mund me dalë, në kejta kodë, dhe lë barëm një ko, dhe lë në të i ko, dhe lë të i ko, sa të kishë mundë si, dhe lë më si harro dhe rënë gjamiës, dhe lë falënavë me gjematë, Të e kishë përblimin së 27 herë Në që ose kishte falat namaz Vetëmi i të shpia Ju falë didit 3 dit të shpia i ni dal, vetëm 1 dit ki dalë Vetëm një namaz i kifalë me gjëmat Ta ka mri shpërblimin Ej namaz shë kifalë me gjëmat Shë ju falë dit 3 dit i vetëm A nuk është një vlerë e madhe A nuk është i kjetë që të ashton jetën të ande Në që ose ti 50 jetë falësh Me gjëmat Ata sa në bojnë një numër të madhe Një numër të malë sukurse një njëri i cili falet 50 jetë me gjemat në qovë se e shumëzojnë 50 jetë me 27 në ndelë mira vite njëri ju me jetu gjatë edhe shpërblimet mdaje me marë si kurse me jetu mira vite edhe me fali namazin e vetëmon është vlerë e madhe, sigurisë se është vlerë e madhe në qovë se njëri ju fali namaz vundetar i është a farzi edhe i fali të shpijat A i do të keshë përblimin më të mësë në qovë se e falë Haftës edhe shofin njërësit namazin vullnetarë Për nga mirë i sëllëllohë më alisëm ka donë Namazin vullnetarë i cili i falët në vetëmi është për 25 herë më, më me vlerë se saj që i falët a shqyqare Dikush dënë me mbrojt një gjatë të tjo Dikush me ndonë se duhet namazin a file mu falën vetëmi Edhe gjithë herë namazin në file le vetëmi Njërësit që ka i thonë Kip Po falet vetë. Po do ku me ditë me me kalu xhenetin. Jo jo jo. Ne duhet me ia ditë. Çdo njeri, çdo kujt duhet me ia ditë se ai nëse e bën nivë për të tillë. Ai fal namazin e farzit tësh jerani kurse namazi vullnetare le me falin e shtëpi di pse për çfarë qëllimi po e falej në shtëpi por arsyesa e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam ka thon namazi vullnetar në shtëpi ka shpërblimin më të madh sesa në sesa në xhami për 25 herë pse mos më mbryni vlerë të tij pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam son këto për veprat të cilët na shtojnë jetën ton është që njeriu nëse del edhe niset edhe shkon punën Një njeri i cili Dell e dhe niset e dhe shkon për në gjami E mer avdesin në shtëpinëti Për nga mirë i se lëvnoho alisim pëthot Një njeri i cili mer avdesin në shtëpinëti Edhe del në gjami e dhe shkon e fal namazi me gjemot E kam rish për blimin e një hajjit të plot Diku shtëtë jo pu pelon gjami së pu mar avdes Pu pelon gjami Pe, Pelon shtëpi së pu mar avdes pu, pan, pu man gjami Jo Mësëllime marë avdes në Gjamil Avdes në Gjamil mirë të vesh në qovë se të prishët duke shku Gjami. në Gjamil Në qovë se ki probleme me barkun Atër s'ki mundësi, atër e ndronë avdes në Gjamil Edhe mërë avdes në Gjamil Atër një gjatil është mirë mu bo Mirë po ti në qovë se prejshte pjes Vulletarish të eleme marë avdes në Gjamil Nuk është preferume për arsijese Pse vloj ndërruar ti lejonë që ti hupsh Këtë shpërblimet të cilë Pse ti mos më marr avdes në xhami e në shtëpi, edhe mundi se të më shkoj në xhami që më mrrish përglimen e një haxhi. A nuk i dëshiron që të më mrrish përglimet haxhit? Po, sporsit cilin namaz. Më ravdes për në shtëpi e se dhe shkon në xhami ti sporsit cilin namaz kish përglimen sa një haxhi me kri. Ktoun s'po ta them. Po e thotë i dëguar i Allahut. I dëguar i Allahut kush na ka mësuar dhe na ka treguar se nëse njëri u del për në shtëpi sti, më avdes se të shkon e fal namazin në xhami do keqë të keqë shpërblimi nësë një haqë të plotë. Ka shpërblimi tjera? Po, për një amiri sallallohum a.s. më thëtë, në qëvë se njeriu, namazin me gjematë, mundohet me falë. Shqeqo vesh për namazin e jacisë e namazin e sabajt që ka thotë në qëvë se falit me, me gjematë. I dherkuar i allohu thëtë, kushe falë namazin e jacisë me gjematë, do të i shkruhet gjisa e natës si kurse është falë nam a i ndo shëmë një herë mas jatësies, shkonë gjenë me fletë. A ti i shkruhat, sa të teri në gjestë natës ka nëjtë duke u falë. Po në qovë se qovë të më në gjestë, edhe shkonë e falë namazin me gjematë në gjemi. I shkruhat si kurse të natën ka bua namazë natës. A nuk është një vlerë e madhe. Një njerë i cili i falë namazët në gjemi, e falë jatësien në gjemi me gjematë, e falë sa bajnë me gjematë, do i të i sh Edhe të sajë në qovë se në shtratin e ti fle edhe pushon A nuk është një vlerë e madhe? Në qovë se ti një vitë vit falësh në gjami, jatsien edhe Sa bajë një falë në gjami Shkrua 360 dit t'i ki falë në masnatës A nuk është vlerë e madhe? Po, gjithësës jë është vlerë e madhe Por e kilon gjithë 180 dit shkrua se ti ki falë në masnatës A nuk është vlerë e madhës e ti në qo se vesh namazin e jetësi se ki falë në gjemi, apo vetëm namazin e sabajti ki falë me gjematë në gjemi, qëkruat 180 ditë për një vitë se ti ki falë në masnatës. Këto të, të gjitha këto vlerë, për nga mirë i sallallahu alisim në ka dhonë, pse mësni marmi vlerët të ti, të tila? Për nga mirë i sallallahu alisim jeshte aktive, në ka të regu edhe në qovë se njëri u e falë namazin duha. Namazin duha, është një namazit cili falet ma sabajt ma sabajt falet namazit duha në qëmës e ti ma sabajt e përmendë Allahun subhanahu wa ta'ala për nga miris sallallahu alai sallam e dhe hunjët edhe nuk del për i gjamiës edhe duke e përmendë Allahun tër i sa të lindë dhe djeli edhe të ngritët për qilit ngritët për lindjës në qilit edhe a i qohët edhe i falë dhe reqate namaz Aj e ka bon një haqë edhe një umre të plot, të plot, të plot Kështu ka thonë pingamiri sallallahu alisele Pse me një namaz duha, ti mës me fitu një haqë të plot dhe një umre të plot Pingamiri sallallahu alisele Ka thonë për namazin duha Vlerën e ti Në që vëse njëri ju e falë namazin duha Ka shpërblimin se 316 Se vape, apo së dakë Së kërëse me indimu të varfurit Për nga mirë i sallallam alisem ka thonë Njeriur në trupin e ti i ka 361 Për shdo nje Dut me thonë sadak Për shdo nje dut me thonë sadak Sadak është Me thonë subhanallah Sadak është me thonë allahu akbar Sadak është me thonë Elhamdulillah Sadak është me urdhru për në të mirë Sadak është me indalu njerëzit për të keqe Sadak është me indimu di kujt Me i barë gjërat e li të s Sadak është dikujtë mu i bësjeshtë në ftyrën e ti. Të gjitha këto logaritën sadak. Ti dush me i bo 360 për me jalajt me jalajt ato shka pu i shvizon ti këto njët e trupit. Në trup shka i ki njët zbrastirat ti që i shvizon në dite këto 360 dhe di ti dush me me jadon zë qatin këtive. Për nga mirë i sallallam ku shë e falë namazin duha. Namazin më gjesë. Thët elanë elanë për të gjithë ditën, dhe më thënë zëqatin e njëve të cilët i shfridzan. A nuk është kjo që njëri ju ne bon që me jetu gjatë? Sigurisht se bon. Prej veprave të cilët e bon që njëri ju me jetu gjatë, shpërblim me mbi shpërblim. Thët për nga miri sallallahu alai sallam, në ditën e gjumoh, një person, i cili, qotë herët, që shqotë herët, qotë herët për mu pregadit për një gj ka pas një obligim me bërshortën e ti me kry. E krynë edhe pastratë. Edhe njësët për një gjami. Edhe shkon i parin një gjami. Edhe ullët i parin një gjami. Edhe mërinë spaku, hidëbën e parë. Bekë karo u pëtë të kërë. Edhe mërinë hidëbën e parë. Po edhe ullët për e i momit. Thëtë ullët për e i momit, edhe ndë gjënë shka punflët i momi një hidëbë edhe me vëmendje, edhe nuk fletë asni fjallën. Nuk fletë asni fjallën. Thëtë ki person, për shdo hap të cilin e ka bo, ka arriqë shpërblimin e një viti, a i cili ka bo i batet duke u falje dhe duke aqiru. Vetëm për një hap, ku shë e bënë këtë ndi ndikëtën e gjumon, qotë herët, pastrohot edh shkon xhami i pari edh ulet para i imamit edh ndëgjon imamin duke e thon ligjëratën e ditës xhmu edh nuk flet edh ndëgjon me vëmendje edh hesht ti do të arritë shpërblimin për çdo hap qi që art në xhami ai i cili ka ardhur me hap ajon hip ai i cili ka ardhur në hap në xhami për çdo hap do ta mrihësh shpërblimin e një viti ai i cili ka bój ibadet duke u falë dhe duke aqur nuk os vlerë e madhe i ki bo ditëshin hapa të rinjami, ditëshin vjetë i badet, që kru se ti ki bo agjerim edhe ki bo namaz. A nuk është një vlerë e madhe të cilën për nga mirë i sallallahu në nga ka dhonë, që si cili prejneve kena mundësini i gjithë të tjilë me bo. Për kundra zi, numër i vongëllë është atat të cilët vinë herët edhe me fitu një shpërblim tjilë. Kurse, shumica njërzve nuk i fitu një shpërblim tjilë. Pse e humni, o oh, vlasni Ketë shpërblim të jem Duhat sit se dhe njëri Që ta mare sinë kjerisht Jo për hatër të hoqës Shkojen që mi tullet i pari Që i hoqës e beton Se filani pu vjen i pari Gjemat regull të kom Ketë gjemat më do Jo jo, ti shkon gjami Që ta arrit shpërblimin të Allah Që ka thonë për nga mirë Sallallahu al-Isem Për kësë shkak Për që tërë sen më shkak Se në qovë se shkon Për që t Djegën se vapët Anë që ose ti shkonë për qëllim Që Allahu dhe të shpërbleje Si që ka thonë për nga mirë i sallallohu Do të arish shpërblimin Pa marë parasisht se shfarëmendimi Ka hoxha bë gjemar Pse ti se veprani gjithë të tjil Në enat të dash me të afru tjil O vlajnë dhe num O vlajnë dhe rum Që ti të fitoj shpërblimet mdajet Allahu subhanu Pse e hum këtë shpërblim Ka vlerë atjera Ka dhe vlerë atjera nuk i kalon vlerën vetëm të namazi, kalon vlerën të agjërimi, kalon vlerën të përmendja Allahu subhanëtale. Për nga mirën të agjëron që kena foli edhe më herët edhe shkrujt në përlibre, edhe frik i keni ndëgju edhe këto fjalë për një jo gjallarëve. Kush e agjëron ditën e arafatit një ditë për e kur për mbajramit, dhët i falen më katët një vish e i të boh masë, edhe një vit që i ka bu më herët. Një vit që ka do t'i boj e pas edhe një vit që i ka bu më herët. Kushe e falë, kushe e agjeron ditën e ashurave, ditën e dhejt të muajt, muharën të honës, atër do t'i falën një vit që i ka bu më herët. A nuk jam këto blera? Vetëm me një ditë agjerimi, ti do t'arish për blimin që i mu t'u falë një vit gjunahat që i ki bu më herët, edhe një vit që ka kimi bu pas, mu t'u falë gjunahat. Shë i kibu maherët Për nga mellis sallallahu alisim ka thonë Ku shi a gjëron 3 dit për i gjdo muaj të hanës Cil dita? Ditën e 13, ditën e 14, ditën e 15 Qdo muaj të hanës Të muaj të muharrem Të muaj të safer Të muaj dhul hijgje Të muaj të tjerëve Të Ramazanit e tjera tjera Ku shi a gjëron 3 dit Për i gjdo muaj I është të muaj të Ramazanit Shaban, Ramazan, Shawal, kush i agjënon vetëm 3 ditë në çdo muaj, thotë do ti llogaritë sikurse tan jetën ka gjeru. A nuk ka shpërbimim më? Sigurisht e ka shpërbimim më. Po hala më i kufizum. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kush nuk e bën kët, po e agjënon muajin e Ramazanit. Edhe 6 ditë mos Ramazanit, edhe e përcjell muajin e Ramazanit edhe i agjëron 6 ditë në muajin Shawal, më një an pas muajit Ramazanit, muajin Shawal i agjënon 6 ditë. Çka? i llogaritë sikur se ka agjëruar të vitin. Për çdo vit e veproni gjë të tillë, për çdo vit i llogaritë se e ka agjëruar domethënë të vitin, kështu që atë do t'i shkrua sikur se tanjetën ka buar gjinin. Ë nuk është një vlerë e madhe të cilën Allahu subhanahu wa taala ka përgatitur për neve dhe i dërguar Allah? si po, i Allahut. Sikur të ishte po. Pejgamberi sallallahu alaihi dhe selam ka shkuar një shok i pejgamberis sallallahu alaihi dhe i dërguar i Allahut dhe i ka thonë i dërguar i Allahut. Kam mund si mëjeru më shumë se muajin e Ramadanit. Ka thon atëra agjëroi 30 për i, i zhmuaj. Ka thon ai dërguani Allah më hala më shumë. Ka thon atëra agjëroi çdo ton edhe tej, për arsyesën tonën edhe tej të ngritet veprat e mira. Edhe nëse ngriten veprat e mira, ti duke qenë agjërush shumë, atëra Allahu do të fal të gjitha mëkatet të cilët i qibo. Po thot më hala më shumë. Ka thon një ditë agjëron, një ditë mos agjëro. Ka thon më edhe më shumë ka thon ju. E ka ndaluaj Më shumë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ninun se sa një ditë po një ditë tjetër, jo, kështu që 6 muaj agjërim 6 muaj pushim, thot agjërimi më i mirë, ka thonë është agjërimi i Davudit alajhi wasallam, kana yasumu yawman wa yaftiru yawman. Thot agjërimi më i mirë është agjërimi i Davudit alajhi wasallam, i cili ka agjëroni ditë edhe një ditë ka prish. A nuk ka shëlrë mëdhe të cilën Allahu subhanahu wa taala nuk ka mundsunave? Psikologjisë po. A është vetë më gjërimi që njëriju të jashton jetën? Jo, ka dhe tjera, përmendja Allahu subhanahu wa ta'ala. Në qohë se njëriju e përmendja Allahu subhanahu wa ta'ala, a jetë do të jashton jetën. Pe nga mëri sallallahu aliu sallam, ka thonë në qohë se njëriju thotë, Subhanahu wa bihamdi, adhë dhe këllqi, warrida nëfsi, vazinët e arëshi, do të mërëjsh përblim në qohë se e thotë, Këto tri her në dite do të mrije shpërblimin si kurse e ka përmend Allahun subhanu wa ta'ala të nditen. Një lutje shkurt që e madronë Allahun, e falendronë Allahun, e ja përmend kryimin e ti që Allah subhanahu wa ta'ala ka kryu kryeset shumëta, mirë pa edhe pasi që ka kryu kryeset shumëta, Allah u është iknaqun me njerësit, Allah u është iknaqun me ropte ti të cilët i bujnë i badat Allah subhanahu wa ta'ala, edhe arshin e ti e ka të zbukurum Allah subhanahu wa ta'ala, që i qëndronë bjarë arshin e ti, atër në qovë se ti e thuket. Ska të dishim se ti, do të mri shpërblim të madh te Allahu subhanahu wa taala. A ka shpërlime tjera? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në çështë të përmend Allahu subhanahu wa taala, shek ka thonë: "Këlimet tani e lehtë tani në gjuhë, të rëndë tani në mizan, të dashur tani te El-Rahman." Ka thënë dy fjalë që janë shumë të lehta mi thon me goj. Kush ta Zubon gojen qiti ta përmendsh Allahun veti. Përmend Allahun veti, shiqoni shatët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dy fjalë, janë shumë lehta me të thonë gjum. Mirpo janë shumë trondante për shorre. Nëse kur do të shihsh peshorën e Allahut, thuj subhanallahu. Gjithë kët peshë pas ka pas vetëm këto fjalë, dy fjalë që i thon në jetën time. Habibatan ilal Rahman, edhe janë shumë dashur te Allahu. Dy fjalë, lehta mi thon me gjum. Shumë të rëndën bëshorënë Allahut, shumë dashura të Allahu Cëllë gjemë, subhanë Allahi wa bihamdi edhe subhanë Allahi l-Azim Dhe fjallë, subhanë Allahi wa bihamdi edhe subhanë Allahi l-Azim Dikon shëta të pumirë qëka Qëfar kuptimi ka një fjallë e tjilë që mund të thëmë, du të di A ti shkaj thush të i Allahut me këto Subhanë Allahi wa bihamdi lartë madhëria Allahut i takon me gjithë falendejnë Po ti kushta po gjelas kuptojun. Shkap, shkapo do ti më thon me, me kët lart Madhriaj, tek on Allah me gjithë falendrim. Oh, jo, i thush o Zot. Ti je i lart. Un e, e zgjuvoj kurzo me të shkrujtë dhe më thon se ti je çshtu pa i thon ti vetvetes. Nuk të bëj shok. Domethën ti çshtu i thush Allahit me kët fjalë. Po edhe i thush more o Allah shiqen more. Po çmi ke fol këtë dur. Po kto si po kët jeçi Maqedon, po kët lumturi, po kët fe, po kët familje, po kët pasori, po kët kët kët kët Kjo është kuptimi kësaj i kësa i fjallës t'i shkatë. Subhan Allah i wa bihamdi. Subhan Allah i la adhim. Lartë madhërija i të ukanë mëtë mirit Allah, edhe mëtë madhit Allah. Subhan Allah i la adhim. O Zotë, ti i lartë, po edhe i madhëhje, se gjithë këtë kryimë shka ki bo, po më paskon i vukëllë së në i këshebo, po Allah ti i madhë. Se ti, lartë madhërija e jote, që ka është shumë e madhe, e ki bo këtë kryimë edhe, kështu e këmu në bindjen, atë në qëvës e ti, kështu i kupton këta fjallë, edhe i thu, edhe i a thu Allahut, a disa përën në peshore, do t'i peshore ishë ata. Shumë do t'i peshore ishë në peshore. Shumë do t'akneshë Allahun, shumë, shumë njëndashvërët Allahun, në qëvës e ti i thu. Për nga meri së lëllohu, aliz më katon, kështot, pës gjëra, prej madhërimit Allahut që i thuqe dhe Wallah alhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah pazjera poythush subhanallah wallhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah tet pey amiri sallallahu alayhi wasallam kushithot kto pes gjera 100 her ne dite sat marrin kto pes gjera me ithon 100 her ndite hiç ma shum 10 minuta por 10 minuta kshi sa shpërblimin ti eleonash ullai ndëruan ndëgjoj Për nga mirë i sallallahu alë i se më thot, kush i thot këto një qënë hëndite? Do t'i shkruhen një qënë shpërblime, do t'i falen një qënë më këta dit, do t'ngritet një qënë shkalla në gjëndet, do t'ket shpërblimin e madhë si kurse dhe të robë të luftës me i liru. Edhe nesër kur do dale për allaut, të parin ka me pa me sevapë ati. Asë njës ka me pa nga dvejti i ma shumë sevapës e sajë. Përve se në qovë se thëtë pinga midhe Alisam ka bua edhe një person si kurse ki apo ma shumë se ki. Ka bua përmendjet a lotë si kurse ki apo ma shumë se ki. Shisho, me 10 minuta do të amrish shpërblimin ti si kurse aji cili punon të në ditën për allonë, aji cili mundot të në ditën me punu për allonë, aji cili mundot të në ditën me punu për allonë por të bafaturi, ai ti më ndot tan vite me punu për të tjera. Ti do ta mrish problemimin me 10 minuta, nëse e përmendallon. Po edhe ti i cili punon, edhe mpun standal kush kush gojen ti më thon subhanallahu walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahi aliy alazim. Nëse se ti i thua këtë fjalë, ti do të mrish probleme. Po ka mundsië edhe gjalli mallkuar me të ardha dhe me thon mend e hey. Ti ecish këtu ndër vjeti çka po thosh? Njerzit mendojnë se ku ke çmend. Jo jo jo, ti tani e lëseve kësaj, jo thot. Këshillës e njerëzit kur të mshufin të punuam me folë si kështu, thënë ku ka lut filani edhe ndër me veti po folën. Jo jo, kjo është vezvese e shejtanit. Po ti thoje, thuje se ai do lakmi qetri, të marrë latmi qetrit e thoje, shka po thub po filan, ti do të i thush, po e thoj këto, kto, kto, kto, kto, kto. Se kish përmlimi koka shumë i madh. Po pse mos më thonë atë? Edhe ai qetri janis, edhe qetri, edhe qetri, edhe qetri, atë njerëzit thojnë të gjithë ku kanë lut. Jo, të gjithë Po doin që të tabitoj shpërblimin te Allahu subhanahu wa taala duke e përmendur Allahun. Njëri unë çose lexon sure të shkurtat Kur'anit. Kul huwa Allahu ahad. Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kul a'udhu bi rabbil falak min sharri ma khalaq wamin sharri ghasikin idha waqab wamin sharri naffathati fil 'uqad wamin sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim Kula audhub rabin nas, malikin nas, ilahin nas Mesharril was, was, ilqannas Alladhi juasve sufi së durin nas Minel gjinnit i one nas Pe nga meri e thot Ma zhdo namazi, zhdo musliman është mirë me i thonë këto Ma zhdo namazi Ne namaz tak shumit edhe të sabajt Ka tri her është mirë me i thonë Kur të bjerë e me fljetë është mirë tri herë me i thonë Këshu që mbrenda niste katër orëve Mbrenda niste katër orëve Sa her po të bje me i thon Ka 12 her me i thonë, kullu volajnë, kullu du për e bërë fred, kullu du për e bërë nështë. Po të në që vëse i thu, gjatë njësë të kater orve, dhe të her, së po thonëm dhe të her, pes her, së po thonëm pes her, që vëse tre her i thush, a nuk shpresan që Allah me të mbrojt për i kësaj, në në që vëse i thu, me të mbrojt për i të këqijëve, të kërisëve, me të mbrojt për i vëzvesëve, Met mbrojtja e Allahut subhanuhu teala prej njerëzve të këqij, met mbrojtja e Allahut prej djallëve të mallkuar. Me ngrit besimin ti duke thënë kullo wallahi, kullohu Allahu had, po thush Allahu është një, thuaj se është Allahu një, Allahu samad Allahu të gjitha secili si, ka të plota, nuk ka lindas, nuk lind. Edhe nuk ka muzicë që ti barazon di kush Allahut. Pse ti mos më i thon këtë fjalë që pejgamberi sallallahu alajhi dhe sallam ka thon, a nuk po elazoni po çdo nat 1/3-ën e Kuranit? ka vonë derguar i Allahut që ka mundsi për çdo nat të më knu një treta kuranit, a Quranit, kam unë një gjatir, po mëre ka mundsinë gjatë atill? Po më kanë thënë 1/3 kuranit mund të shme knu kështu. Thot vetëm kulhu wallahu ahad në çoftë e lezën, thot te kimrrish për blimin e 1/3 të kuranit. Po e lexove 3 herë kulhu wallahu ahad, ti shpërblimin e një, po një hatmës. Pse u vlain ndërun në çoftë se ti nuk e di leximin e kuranit? Pse ti mos më shpresuçi më bëhat në përjetë? Thetë, për të paimi sallallahu alaihi dhe selam kush e thot Kullahu alkafirun e arrin shpërblimin 1/4 të Kur'anit. Kështu që ti katër herë me të thon Kullahu alkafirun po e mbrin edhe një hatme. Po athosh Kullahu aludbra bil falaq Kullahu aludbra min nas po arrin shpërblime të mëdha. Përçerave, ti më kërkuh falje. Më kërkuh falje për njerëzit. Pejgamberi sallallahu alaihi dhe selam ka thon nëse ti kërkon falje për muslimanë edhe për vete. Më mirë është më kërkuh falje për të tjerë sesa për vete. Pse? Se ti në që ose kërkom falje në vejti, ose të falje gjunat filan shukit, ose të falje gjunat kushis tem, ose të falje gjunat hoqës tem, ose të falje gjunat fëmijis tem, në që ose ti kështu, e, falen, e, e, e kërkom falje ta Allahu, për të tjertë. Thëtë për nga mirë i sallallahu, allisem, Allahu e qënë një melache, edhe thëtë melache, ose të edhe këti që shpo thëtë. Ti thush falje gjunat, të jali tem, melache thëtë, Hajde, thot, ozot, falje edhe këtina Atër me laqe lutët për ti A i këthet me laqe së prapë lutje, nuk i këthet Atër në qëfë se lutë është për të qerët Allahu do t'i plëtsën dëshira ti Në qëfë se kërkom falje për të qerët Allahu do t'i fale ti gjunat se i ja apronon lutjet me lajkes Në qëfë se sot sa musliman njën bot 2 miliard Hajde 2 miliard shumë, po thojmë 1 miliard musliman Në qëfë se ti ju thosh, ozot, ozot fal deprint vetëm edhe këte muslimanve falja gjuna aski çillim ti mëmrish për blimin e 1 miliardë sevapëve për çdo ditë sigurisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë kush lutet për çdo musliman për çdo musliman e ka ka një shpënim nëse ti thosh o zot falja gjunahet 1 miliard muslimanve këte muslimanve të gjallëve edhe të, të vdekurve të cilët kanë jetuar edhe jetojnë pas Shpërblim me miliarda Gjona në që se ki me miliarda me miliarda Do të falen A nuk i qef me arrit një shpërblim të ja Musë bon dhe t'jak Bën lutje për të tjertë Kërko falje për të tjertë Bahu i gjonë Po, po e kalëzaj edhe të fundi Edhe me këto po e përfundoj temën Duhet njeri ju Më u gjindë edhe Ndihmën e të tjerve Se kjeta shto njetë Në që se ti Afrohësh në nevojën e didikujt I gjindësh Razë vdekjes, i gjindësh Razë kur ti ka punt Me i dare rënd, i gjindësh Kur të shëngusht, i gjindësh Kur të kenë do një problem, i gjindësh Kur të kenë do një nevoj, i gjindësh Në që ose ti i gjindësh në problemet Për diqme do një vla u tonë musliman A diqva shë problemi ka? Ti nuk mujtësh me paramendu Abdulejbë nëmeri ka qenë shoki për nga mirës se lëllohë nga lisinim. Për zhdo natë është falë në masë natës edhe nuk ka, e ka ndu krite ti njëstet prej moshës katërmët vjeqare, teri kur ka vdek në moshën 90 vjeqare. Nuk e ka ndu kriet njëstet. Dikusht të ta veshë u falë ki, kur kujës i ka buën mirë, mirë po shqyqon isha ka thonë, me vëmendje. Ka thonë për mu është ma dashur, mu ju gjindë në nevojën e dikuj Se sa një mujë rresht me falë në mazë dhe ma gjerë Shqyqoni? Edhe pse është falë ta natën Ajë ditën sa ju ka gjindë nevojeve të njërëse Pse nëse je ka ditë vlerën ka thonë Më mirë thë të shpërmu Mu ju gjindë nevojes dikujt Apo mu, mu konë afër dikujt Me ja plëcu një nevoj Dëni muslimanit Se sa një mujë rresht me falë në mazë natës Edhe me a gjirë Të nditë Për nga mirë i sëllë Allah Alisin ka thonë në që se një të mirë jë bon fqiu të të kushijës të të të shokit të të muslimanit i cilë ka nevoj që ti me jë bonit mirë më edashur të Allah është se sa një që në reqate në masnatës pëse ti mës me fitu një shpërbim tjë pëse ti mës me pranu që jeta jote më të zgjatë atër e lustë zhdo pësimtar të cilët në kanë ndjek edhe të cilët nuk të ndjekin edhe shpresoj që ti arrin të Tasjasi një jetën e timve me veprat mira. Pse mos me zgjatve jetën e timve me veprat të cilët pejgamberi sallallahu alajhi wassalam i ka treguar se këto janë që zgjasin jetën e njerëzut, janë çi ti dvonjit ndihsh në shpirtin ton se kanë shpërblimet më dhaja. Ate relu sallallahu subhanuhu taala, që të gjithëve të na jep forc vullnet, shpresë që ne të krim të gjitha këto apo spaku një përqindje të madhe të cilët pejgamberi sallallahu alajhi wassalam ka lavduruar. Edhe i përmendëm në këtë ligjërat të bekuar, elusim Allah subhanahu wa taala, që të gjitha gjërat na fal, të gjitha shpërblimet na pranon, na pason një jetët tona, në jetën tonë, na jep sinqeritet të thellë, një jetë mirë në zemrat tona, në veprë, çe i janë të larta dhe veprat të cilët i bëjmë jetën e përditshme ti bëjmë vetëm për Allah se për këtë jetojmë na që të gjithë veprat që i bëjmë prej poshtit që të ngriasim na Vetëm për Allahun subhanuhu teala si e dhunim nga gjitha, të gjitha sefasit nga të gjitha gjërat të cilat na prishin veprat e lutim Allahun subhanuhu teala qet në shpëtim me më të mirin shpërblym xhenetin firdaws edhe të na mbron nga dënimi i djegjes na mbron nga dënimi i varrit na mbron nga dënimi i ditës gjikimit na mbron nga dënimet të të cilat Allahu i vonon kët botë e lutim Allahun subhanuhu teala që të gjithë besimtarët i ndihmon Në të gjithë anë të botës, e lusim Allah subhanu tala, që Allah subhanu tala ta shëronë gjdo smundje, gjdo besimtarit, ta më shëronë gjdo njeri i cili ka vdek, Allahu, inshallah, gjdo plagë të gjdo muslimanit, inshallah, Allah subhanu tala, e pakon, e lusë Allah subhanu tala, që në vonë të ardhmen më të mirë se të kalumen, e lusë Allah subhanu tala, që në jebë shpërblimen më të mëdhaje, edhe lutja më më mire është, قلندري مني كن الذات البتراوي واقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله